Nafsi Allah kau nu kau nu kau diran kau nu ilmu yang kau jibla Tapi ada dengan belajar ni de, benar dia boleh masuk lah hati? Ada dengan belajar ni saja cukup itu iman? Tidak tentu. Iman tidak. حَسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Allah subhanahu wa ta'ala nak tarbiah iman para sahabat nak didik, nak bina iman para sahabat bawa keadaan bagi mereka menang di peperangan badar tapi di peperangan Uhud mereka dikalahkan orang kafir diberi ni'mat-ni'mat banyak perniagaan orang kafir menjadi kebun-kebun orang kafir menjadi orang Islam punya kebun kering kontang Allah huji iman. Nak tengok sekadar mana kepercayaan mereka pada Allah. Kata Allah bagi makan. Kata Allah buat segala-galanya. Tapi nampak orang orang lain hidup mewah. Kata Allah bersama dengan orang buat amal. Tapi orang lain nampak hidup senang, mewah, kereta besar, kenaan besar. Ini Allah huji iman. Allah nak lihat sejauh mana kepercayaan daripada Allah. Satu turis beriman Satu... Semayang, pom, jatuh sepiji. Jatuh jatuh sebesar buah kelapa mas. Oh, ini memang senang macam ni. Iman macam ni memang senang. Lepas semayang, sepiji seketua iman. Lepas semayang, sepiji seketua iman. Atau lepas semayang, sepiji bersedis. <guluh> iman macam ni memang senang. Dah, Ini bukan iman yang Allah nak. Allah nak hati manusia tidak ada langsung harapan menekan kepada Allah. Allah. Dia tak nampak makhluk dah. Dia nampak hanya Allah. Hanya Allah yang boleh buat. Allah akan putuskan segala asbab dia. Tanah dia kering kontang. Peninggaan dia tak menjadi. Semua asbab-asbab rezeki. Semua pintu-pintu rezeki. semua semua semua rezeki. Semua terputus. Waktu tu hanya dia nampak siapa? Allah. Allah. Allah. Ini iman yang Allah nak. Ini iman yang Allah nak iman yang mana bukan iman yang mana bukan pada masa yang sawang dah nampak semua rezeki dah bagi rezeki ini Allah Taala bina iman para sahabat ini iman yang Allah nak ini iman yang matuluk. ini iman yang dituntut iman ni tak datang dengan hanya sembahyang di masjid doa untuk dapat iman ni tak dapat untuk iman ni para sahabat dibawa ke ajaran Allah ta'ala. menghadapi macam-macam keadaan menghadapi bermacam-macam situasi Berdepan dengan macam-macam jenis manusia. Apa jua manusia mereka jumpa. Apa jua keadaan yang mereka hadapi. Tak lain, tak bukan perkataan mereka ialah Allah. Allah perkataan mereka. Mereka jumpa Hirqal. Jumpa Raja Rum. Jumpa Raja Faris. Jumpa Raja Rum. Jumpa pembesar sana. Jumpa panglima sana. Pergi tempat yang, yang mana manusia nak uji mereka. mereka. Wanita-wanita ditanggalkan pakaian diletak berhadapan tepi-tepi mereka dibuang kepingan-kepingan emas -kepingan nak uji ini Allah uji iman para sahabat Allahu Akbar ini iman mereka macam ni macam-macam keadaan mereka lalu makanan habis keadaan ni mereka lalu mereka lalu keadaan tungangan mereka habis semua mereka lalu keadaan yang mana hujan sehingga mereka mereka banjir semua keadaan ni lalu tapi iman sahabat tak pernah tak pernah bergoyang sedikit pun. Kayak ni kalau kita kata kalau seperti mana bangunan, Datang taufan pun dia tak bergagah. Pokok bergagah lagi, pokok bergagak lagi. Iman para sahabat, Lebih daripada pokok seperti mana gunung, Datang taufan, datang tsunami, Datang apapun jua, iman mereka tetap, Kada iman mereka tetap bulat pada azat Allah subhanahu wa ta'ala. Iman ni macam mana nak dapat? Iman ni dapat dengan mujahadah. Iman ni dapat dengan mujahadah. Bahkan susah payah dijanak Allah. Iman ni da dapat dengan da wah di dijanak Allah. Itulah iman para Nabi. Di semula hidup-hidup. Para Nabi, di semula hidup-hidup. Kulit mereka disilat hidup-hidup. Di Tapi iman mereka tak bergerak. Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria. Nabi SAW sama kata. Seolah aku nampak depan mataku. Nabi Allah Zakaria. Selain di belah dengan gergaji. Betapa pedihnya dengan gergaji lebih pedih daripada pisau. Naga hidup-hidup. Tapi iman para nabi tak berga. Sebab iman ni iman yang telah dibina dengan pergi jumpa manusia dan ucap la ilaha illallah. Iman yang terbina dengan dakwah. Iman para nabi. Iman iman Bani Israil. Iman yang iman yang bergoncang. Nampak sikit nampak sikit kemewahan pada manusia. Mereka lupa. Mereka nampak seekor anak lembu boleh bercakap. Mereka rasa ini hebat, ini ajaib. Mereka sembah anak mereka sembah, mereka sembah anak, anak lembu. Mereka lalu berompilan dengan kaum yang selain sembah perhala. Mereka nampak, mereka nampak mereka ni ada tuhan yang nampak. Mereka minta wahai Musa, ija'al ilahan kama lahum Kami pun nak tuhan. Iman ini iman yang iman ini ini iman yang mana tiada jaminan kepada Allah. Satu iman para sahabat, dunia akan datang ke, datang ujian berbentuk dunia, datang ujian berbentuk wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hai ni bab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di kulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal Setiap umat kami telah uji dengan sesuatu benda umat ini akan diuji dengan harta pakai kopiah pakai sarban tapi untuk harta cakap bohong Dia datang sembahyang demi harta dia sangkut makan rasuah Demi harta dia datang sembahyang dia bagi zakat pergi haji nama haji Bukan haji, haji, haji, haji. Macam banyak kali dah. Sekali pergi satu haji, sepuluh kali haji, haji, haji, haji. Tapi sanggup bagi rasuah untuk dapat satu projek. Rata, rata. Datang dia rata, semua orang tumbang. Lebih, ujian rata lebih nasyat daripada ujian wanita. Nabi Muhammad SAW berkata, Bani Israel telah kalah dengan ujian wanita umat aku akan diuji dengan kata dan wanita dua-dua tuan-tuan mulia oh tuan-tuan oh, kita kata atas para wanita lagi ada satu lagi ujian ni adalah siasat siasat yang politik ujian lagi dahsyat lagi betul-betul lima -betul, yang kita tu mantap dia ada kuasa dia boleh guna ni kuasa ni dia ada dia ada, dia ada pemerintahan dia boleh suruh buat tu dia boleh kata henti tu, dia kata, kata naikkan tu, turunkan tu. semua isyarat tangan dia orang yang macam ni perlu iman Umar bin Abdul Aziz rahmatullah sebut nama dia senang, baca sejarah dia baru tahu, selama dua tahun setengah dia jadi Amir al-Mu'minin tak pernah dekat dengan isteri dia khalifah Amir muminin Umar bin Abdul Aziz rahmatullah dua tahun setengah jadi khalifah dua tahun setengah isteri dia kata tak pernah dia mandi junuk Terlalu takut pada Allah sehingga tak, tak sempat untuk datang berjima dengan aku. Ini yang di atas sekali. Iman, iman tu iman Umar ibn Aziz. Yang tak terkesan langsung. Hanya Allah yang nampak takut pada Allah. Nak guna kuasa takut pada Allah. Pelita dia guna. Daripada pagi, dia guna untuk urusan kerajaan. Bila malam, terus... terus. Bila malam saja menjelma, terus suruh. Hadam dia, padamkan pelita. Kerana pelita, pelita ni... Dia punya dia punya sumber dia adalah semua kerajaan tak harus untuk aku guna untuk peribadi aku sendiri. Ini Iman Umar bin Al-Aziz. Tuntun mulia si Allah Subhanahu wa taala saya dan nah tuntutkan Imam jantan itu kita kena mujahadah. Kita kena keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Pergi jauh jauhan Keluar kan Keluarkan belanja. Pergi ke tempat yang jauh mujahadah susah payah. Wow. Mau. Mun ila rahmatullah alaykata iskam me mushaqqat matlub hai iska me musyaqqat matlub hai wa ila sahmatullah alaihi ta'ala Musa gamani musyaqah susah payah tu memang dituntut memang dikehendaki untuk capai iman iman yang para sahabat ummat ni perlu diri mujahadah mereka perlu dihantar ke tempat-tempat yang gersang pergi satu tempat tanya beras mana kami tak pernah dengar nama beras ha ah. pergi tempat Tanya orang kampung sana, Tuan kami nak beli beras. Dia tahu, what is the beras? <laughs> kami tak boleh dengar nama beras. <laughs> Macam tu punya majadah. Tengoklah, tengoklah kubah peras sahabat di China. Berapa, jud, berapa ratu ribu kilometer safar di atas kendaan, di atas tunggangan. Kita duduk laritan empat jam. Kita duduk laritan lima jam ada ikan. Lenguh ke keikanan kan Macam mana diorang duduk atas kendaraan ribuan kilometer Safar untuk Allah Subhanahu SWT Ini iman yang itiraf di Allah Ini iman yang Allah nak Ini iman yang matlu so, Iman ni kita kena bangun Bagi masa kita empat bulan Sama sedia insyaAllah Allah berita firir untuk Allah